תהיו איתנו is all very fun but i can't show you it האלה של הביטלס פיפי מיה, פי, פי, אנחנו פותחים מעדן ויניל אה, שמוקדשת אה, לביטלס, ויש הרבה סיבות. נתחיל בסיבה העצובה, מחר 45 שנה אה, לרצח של ג'ון לנון. נמשיך אה, בסיבות המשמחות, לא מזמן יצא ספר שנקרא הביטלס המהפכניים. וכתב אותו אורי קורס, והוא כאן באולפן, שלום אורי. אהלן. ואורי, אתם, כנראה שאתם מכירים אותו, כי יש לו פודקאסט וגם קבוצת פייסבוק שנקראת ביטל והפודקאסט הגיע כבר למספר 134, נכון? 134, נכון. יפה. זאת אומרת... ואתה עושה אותו שבועי, את הפודקאסט הזה? אני עצלן. אני רוצה לעשות אותו שבועי, אבל זה יוצא כל שבועיים-שלושה. Mm -hmm. כן. זאת אומרת, הוא צבר כבר ותק יפה מאוד, כן, הפודקאסט הזה. כן, כן, יש הזה. לו קהילה ומאזינים, וזה ממש כיף. כל פרק זה בשבילי תענוג לעשות, רק אתה יודע, יש את החיים עצמם. כן. מה אתה עושה חוץ מהפודקאסט והדף פייסבוק, עמוד פייסבוק? ביום-יום? כן. אני אבא לילדים, כן, אני כן. עובד uh, בהייטק, uh, שזה די מעסיק אותי uh, לא מעט, ובמה שנשאר, אני uh, אז אתה עושה את הפודקאסט בלילה. <laughs> אני עושה אותו איפה, ש... מתי שאפשר, <laughs> כן. Uh, אחר כך נדבר על איך אתה הגעת לסיפור של, של הביטלס בכלל, ונדבר על הספר, אבל בינתיים... Uh, יש עוד אירוע משמח שלכבודו אנחנו עושים את התוכנית וזה שבשלושה, שלישי בדצמבר 1965 באנגליה, בארצות הברית, שלושה ימים אחרי זה, יצא אלבום של הביטלס, שנקרא... ראבר סול. ראבר סול. אלבום, אפשר להגיד, די חשוב. פורץ דרך. Uh, כן. מבחינת הביטלס. הוא פורץ דרך, נכון, אבל הוא, אפשר לקרוא לזה, ההכנה לשני האלבומים שיבואו אחר כך, האלבומים שאני כתבתי עליהם בספר, בביטלס המהפכניים, והוא בעצם קצת משנת את חוקי המשחק מבחינת הביטלס. אם עד עכשיו הם הוציאו אלבומים שהם, נקרא לזה אסופה של שירים, פתאום יש פה איזה אלבום שמביא איזשהו קונספט, איזה... ראבר סול, מה זה ראבר סול בכלל? נשמה מגומי. בעצם מביא איזשהו רעיון שהמוזיקאים הלבנים האלה כמו הביטלס והסטונס שעושים את הסול שמגיע, את הסול, רית'ם אנד בלוז, שמגיע מארה״ב. הם עושים אותו, אתה יודע, אחרת, כן, פלס, בצורה, הם עושים אותו בריטי. הם עושים אותו בריטי, בהתחלה זה בעצם המושג שהשתמשו בו היה פלסטיק סול, אבל כשאתה אומר ראבר סול, אתה מדבר... יש פה איזה משחק מילים, לא סול זה גם סוליה, אם אתה כותב נכון, את זה אחרת. נכון, נכון. כן. אני חושב שהכוונה היא יותר למוזיקה גמישה, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אתה לוקח את המוזיקה ומעביר אותה בפילטרים שלך ויוצא איזשהו משהו מעניין. משהו טיפה אחר. אני חושב שהשיר שאנחנו מיד נשמע, והוא גם כן מתוך ראבל סול, בעצם השיר שמגיע אחרי ד'וייל מקר, הוא מסמן את המהפך. כן, הוא שיר קצת יותר פולקי, קצת יותר מתכתב עם דילן, מביא בו בפעם הראשונה את הסיטאר, את הצליל של הסיטאר, לא בפעם הראשונה אי פעם בעולם המוזיקה, אבל עבור הביטלס. נורוויג'ן ווד. נורוויג'ן ווד. אני שואל השאלה, ווד. עץ, יער, עץ נורבגי, יער נורבגי. כנראה שזה עץ נורבגי, כן. יעני, איקאה כזה. <laughs> טוב. אנחנו נהנים מהביטלס, אז uh, נותנים לזה... טוב, זהו, עד... מספיק. זהו, עד כאן עם ראבר סול. כבר מונח פה עוד uh, אלבום. האלבום הבא. כן. Uh, אז בוא נדבר קצת על, על ההתפתחות. אוקיי, ראבר סול, התפתחות מהאלבום הקודם, ועכשיו... אז כן, אז ראבר סול בעצם יצא בסוף. 1965, mm -hmm. הביטלס עדיין, מה שנקרא, במאורץ העכברים שלהם, בין כן. הופעות. ב-66 הם עוד הופיעו, פעם אחרונה. ב-66 הם עוד הופיעו, נכון. ו-66, אבל בכל זאת, 66 כבר נפתחת בצורה יותר שונה. זאת אומרת, הם כבר, הם מסיימים את סיבוב ההופעות האחרון שלהם בבריטניה, וניגשים... לאלבום אחר, בצורה אחרת, אחרי שפול מקארטני ככה קצת מגלה את עולמות האוונגרד, ועולמות הקלאסי, ועולמות האלקטרוני, ונחשף לדברים חדשים, ורוצה להביא אותם ללהקה. איך הם מקבלים את זה? לא בהתלהבות כמוהו, אבל גם לא בהתנגדות. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את ג'ון, אז הוא הולך ו... קורא קצת חומר, זו, זו מה שנקרא גם תקופת, פתיחת תקופת ה-LSD שלהם. אז הוא הולך וקורא חומר של דוקטור טימותי לירי, והראש שלו נפתח לדברים אחרים, ובאולפן כשמגיעים למשל להקליט את Tomorrow Never knows, אז, שזה היה השיר הראשון שמוקלט ל אז הוא לא... הוא לא... אקטיבי מדי, אבל הוא לא מתנגד לדברים שמקארטני וג'ורג' מרטין מביאים. למשל שימוש בלופים. פשוט לקחת סרטי הקלטה, להקליט עליהם איזה משהו, ואז... בוא נשאל רגע שאלה של ייקום מקביל. כן. אם, אם ביקום מקביל ג'ורג' מרטין לא היה המפיק של הביטלס. זה לא היה עובד, זה לא היה הביטלס שאנחנו מכירים. אותה... תשובה, אגב, אם בריין אפשטיין לא היה מנהל אותם. זה, זה, כל אחד הביא את ה... את ה... את האקסטרה, את הפורטה שהם היו צריכים. עם בריין אפשטיין בצד שלו, את הנושא הקידום, החליפות, וג'ורג' מרטין הביא את הניסיון אה, האדיר שלו, אגב, לא רק במוזיקה קלאסית, אלא בכלל באולפן. הוא מ-1950 אה, היה באולפני EMI, והיה לו ניסיון... גדול עם השנים במשחקים באולפן, ביצירת... כן, וכמו שאתה אמרת שם בספר, בפודקאסט, EMI זה, זה, זה הכי שמרני שיכול נכון, להיות. נכון, נכון, וזה באמת... ה... החברה וה... נכון. וה, וה, והאולפנים ששייכים לה, כן? נכון, נכון, וזה לגמרי הנקודה הרומנטית היפה בסיפור, שבתוך כל הפרוטוקוליות הזאת, ואנשים שעבדו שם בחלוקים באולפן, ג'ורג' מרטין הצליח איכשהו למצוא... בין הסדקים את הדרך להתפתח, לעשות ניסויים. הוא נכנס לעולם הקומדיה, ששם היה צריך לייצר אפקטים. אני, אני מזכיר, אנחנו בשנות ה-50, זה לא אה, כמו היום, שאתה יכול ביחיצת כפתור. זה ממש עם סלילים מגנטיים, אה, להאיץ אותם, להאיט אותם, לייצר צלילים אחרים, או כמו שהוא קרא לזה, לצבוע על קאנבס, ככה הוא, הוא אוהב לקרוא לזה. וכשהוא בא ופוגש את הביטלס, אז... לא מההתחלה הוא מכיל עליהם את כל מה שהוא יודע, אבל בשלב הזה, בתחילת 1966, כשמקארטני במיוחד כבר פתוח לרעיונות חדשים, אז החיבור שלו עם מרטין... אז זאת הייתה הפריה הדדית בעצם. לגמרי, לגמרי, גם לנון אמר את זה. הוא לימד אותנו על, על האולפן, אנחנו לימדנו אותו על רוקנרול. ואתה הזכרת את Tomorrow never knows, אז, אז בואו נשמע. נשמע. One ever know זה מה שנקרא מעבר אה, די קיצוני ממה שהכרנו קודם. נכון. ישמע, אני, אני שומע את, הק, את הקטע הזה בפעם האלף ואני עדיין נפעם ממנו, זה פשוט מדהים. אה, וזה באמת מדהים שזה פותח את ההקלטות ל אה, עזבנו את ראברסול, היינו עוד בעולם הפולק והסול קצת, ופתאום יש פה איזה קטע פסיכדלי לגמרי. אין לו אפילו אקורדים זה אקורד אחד וכל האפקטים והלופים בעיניי זה מדהים. תגיד איך הביקורת המוזיקה בבריטניה ב1965-66 מתייחסת אה, למעבר הקיצוני הזה די קיצוני הזה של ביטלס מלהקת פופ. שעושה מלודיות יפות ושירים קליטים לדברים כבדים ומורכבים יותר. היא מקבלת את זה ב... בהבנה, היא מקבלת את זה ב... בעתה. תלוי את מי אתה שואל, אבל למשל כשיצא האלבום הלפ והיה שם את יסטרדי, שזה בעצם שינוי אה, אה, לא קטן עבור אה, להקה שפתאום אחד מהחברים שלה אה, בא ועושה... בעצם ביצוע סולו, זה של סולו שיר, בעצם, כן? כן, עם רביעיית מיתרים. אתה יודע, במצעדים בארץ זה הופיע, היו אז מצעדים, בגלקל, כן, במליציה להופיע, אתמול פול מקרטני, לא כתוב, היה כתוב בישלס, לגמרי. בישלס בכלל לא כתוב, היה כתוב חיפושיות הקצב, אבל היה כתוב פול מקרטני. נכון, אפילו היה בחברת קפיטול האמריקאית רעיון להוציא לו אלבום סולו, בגלל שהשיר הזה מאוד מאוד הצליח באמריקה. אז לשאלה שלך, אמרו הביטלס יודעים לעשות משהו, שימשיכו לעשות אותו, מה אנחנו צריכים את כל ההפתעות האלה. כשיצא אלבום ריבולבר, זה באמת נחשב אצל חלק מהמבקרים לגימיק, כאילו כל ה... רגע, ננסה חלוקה גיאוגרפית, נגיד ארצות הברית לעומת בריטניה, מבקרים בארצות הברית לעומת המבקרים בבריטניה, איפה הייתה פתיחות יותר גדולה? לדעתי בארצות הברית, אבל צריך לזכור שבארצות הברית האלבום ריבולבר, שהוא אלבום המכונן הראשון, יצא בפורמט טיפה אחר, פחות מינוס שלושה uh, שירים של לנון, uh, ולדעתי זה קצת משפיע על האלבום, כמו ש-Rubber Song יצא יותר כאלבום פולקי. הורידו ממנו את Drive My Car ואת What Goes On ושמו את ה... שמו את אבג'סין אה פייס ואת It's only love, זאת אומרת הפכו אותו לפולקי יותר. אז העובדה שבעצם יש הוצאות אה, שונות בארצות הברית ובבריטניה, הופכת את כל האלבומים האלה, אז באותו זמן, די פריטי אספנים. אתה אוסף ביטלס, אז אתה לגמרי. לא יכול לקנות רק את המהדורה הבריטית. אתה חייב נכון, לקנות גם את המהדורה האמריקאית. נכון. יש פה גם איזה גימיק מסחרי מחושב וקר. אה, אני לא יודע... בא... לא של הביטלס, של קפיטול. כן, לה... בזמן, בזמן אמת, תראה, כסף הוביל את המחשבה בוודאות. קפיטול רצו להוציא כמה שיותר אלבומים, אה, ולכן כל פעם שהיה להם אוסף של אה, 12-14 שירים, הם הוציאו בלי להתחשב במה שיצא בבריטניה. הם פשוט רצו בקצב רצחני להוציא כדי... כי, כי אתה יודע, כולם אמרו, התרנגולת הזאת שמטילה ביצי זהבות אותו, תגמור. היא תגמור כן? מתישהו. בדיוק, כן. צריך לנצל את זה. ולכן יש את ה... עכשיו, אגב, זה לא היה רק אצל הביטל, זה, אני חושב שגם אצל הסטורמס, יצאו אלבומים שונים בתכלית מאלבומים הבריטיים. זאת אומרת, בארצות הברית התאימו את זה למה שהם כן. חשבו, טעם המאזינים בארצות הברית. שמתאים לקהל האמריקאי, סליחה, וגם, דיוק. אתה יודע, קצב ההוצאה הביטלס הוציאו שני אלבומים בשנה ב... ב... ועוד סינגלים. ועוד סינגלים, וקפיטול אפילו הגיעו למצב של שלושה אלבומים בשנה, אתה יודע, כל מה שאפשר מוציאים. אז כן, אז ריבולבר, הוא... היה את השיר אלינור ריגבי, שאנחנו מיד נשמע. כן, שמיד נשמע אותו, שהוא באמת דיבר כבר למה שנקרא אנשי מוזיקה קלאסית. רביעיית ו... קליימתר שם. זה כבר לא רביעייה, זה כבר שמיניית קליימתר okay. שם, כן, באלינור ריגבי. ומי ששמע את השיר הזה באמת אמר, וואו, יש פה כאילו אלמנטים קלאסיים, שהם היו יותר של ג'ורג' מרטין, והוא כאילו הקפיץ אותם איזושהי רמה, כמו שיסטרדי עשה את השינוי, ופה בעצם אלינור ריגבי בא והשלים את המהפך הזה לעולם הקלאסי. אלינור ריגבי.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 rit the words of a sermon that no one will hear no one comes near look at him working telling his songs in the night when there's nobody there what does he care for all the lonely people? זכירת מופת של הביטלס. לגמרי. Uh, אתה בא לביטלס קודם כל בתור מעריץ, נכון? Uh, פחות אוהב את המילה ביטלמאניק. אוקיי. Okay. Okay. אז בתור, אני אשתמש במילה מעריץ. אוקיי. Okay. Uh, אתה יכול לראות גם פגמים אצלם במוזיקה שלהם, להגיד, השיר הזה פשוט, לא יודע למה הקליטו אותו. או להפך, למצוא איזשהו שיר שכמעט ולא משמיעים אותו, ויש להם כמה כאלה, להגיד למה. אז כמובן יכול למצוא פגמים, אבל הדבר שאני אוהב אצל הביטלס, זה בעצם לראות את ההתפתחות. זה בעצם הלהקה שאתה, ש, שבזמן מאוד קצר, שמונה שנות אולפן, הקליטה מאות שירים, ואתה יכול לראות את הדרך שהם עושים. גם בשירים... זניחים uh, למשל אלבום help זה אלבום שנוטים לחשוב שהוא אלבום פחות חשוב נגיד אלבום. Uh, מין אלבום אמצע כזה ש... שבו הביטלס קצת דורכים במקום ואם אתה יושב ומנ... ונכנס אליו גם לשירים הפחות חשובים בו אתה קולט את הדברים אתה פה פתאום קולט איזה פדל. שאחר כך יעשו בו שימוש בראברסול, ואתה קולט איזה גיטרה, ואתה קולט איזושהי שיטת כתיבה אחרת. אני מאוד אוהב את הדבר הזה, את את לזהות את ההתקדמות. אם יש קטעים, יש קטעים אה, שאני פחות אוהב, למשל, אובלדי או בלדה זה קטע שאני נמנע ממנו. ולכן המרמלאדה עשו מזה לאי. נכון. כן. Uh, אבל אין הרבה כאלה, אין הרבה כאלה. אפילו ב-Revolution 9, שהוא באלבום הלבן, אני יכול למצוא איזשהו היגיון ואיזשהו סיפור מאחוריו. אז uh, כן, ההתקדמות הזאת היא הדבר באמת הכי הכי מעניין בסיפור שלהם. בוא נעשה הפסקה רגע ונדבר <coughs> על הספר. Uh, הביטלס המהפכניים. זה... אמרת מהדורה שנייה, שלישית? שלישית. שלישית, סחטין. בדיגיטל או בפרינט? בפרינט, כן. דיגיטל, הוא נמכר גם בדיגיטל. האמת שאני לא ממש יודע מה המכירות בדיגיטל, אני יודע מה המכירות בפרינט. זה יפה, מהדורה שלישית זה יפה מאוד. מה אתה מסיק מזה? על העובדה שזה רב-מכר כזה. קודם כל הוא לא רב-מכר, אבל אני מסיק מזה ש... שוק הספרים בארץ, לביטלס בטח ולעולם המוזיקה בכלל הוא די דל ואנשים כן משוועים לספרים או לספרות על עולם המוזיקה, אגב גם על מוזיקה ישראלית, לא רק על מוזיקה לועזית לא כמו שאוהבים לומר. בעולם של הביטלס אין כמעט בכלל, זאת אומרת אני יכול לספור שלושה ספרים שהם הארד קור ללא הספר הזה שהם על הביטלס. ועוד איזה שניים, שלושה, עם עוד קצת תרגומים. שמע, אז... יש לי בבית ספר שאני קניתי אותו בנסיעה הראשונה שלי ללונדון ב-1980, כן. והוא נמצא אצלי, ואני עדיין משתמש בו מדי פעם. איזה ספר? הוא נקרא ביטלס איי-טו-זד. עכשיו, זה נכון ל-1980, mm -hmm. הספר הזה, אז כמובן שאחר כך לנון עוד חי שם, כן. בספר הזה. ויש אנציקלופדיות מקוונות של, נכון. של הביטלס לא מעט. ועדיין אנשים אוהבים את, ה, את המוצר הפיזי הזה. כן. יושבת לפתוח ספר, ואני אגיד לך שבאנגלית יש אה, אה, מבחר ספרים פנומנלי על הביטלס. זאת אומרת... הספרייה שלי מתפוצצת מספרים על הביטלס, ויש לי אולי את קצה הקרחון על מה שבאמת בזמנו יצא. בזמנו כן. היה לי את הספר של uh, אלברט גורסמן, כן, השערורייתי. אנחנו גם כתבנו על זה כן. בלעיתון בזמנו, הוצאנו שם קטעים. Uh, בוא תן לי בריף של הספר שלך, מה יש שם? אוקיי, okay, אז... על uh... מה הוא מספר? אוקיי. Mm -hmm. okay. הספר נפתח בעצם בהוצאה של ראברסול. אבל הוא לא מדבר על ראבר סול, הוא מדבר על אה, התקופה שבין, בעצם תקופה של שנה אחת בחיי הביטלס, שבה הם אה, מתחילים לעבוד על ריבולבר, והספר ומסי... מסתיים בהוצאה של סארג'נט פפר. אה, בתקופה של שנה וחצי ברוטו, הם מצליחים לשנות את אה, עולם המוזיקה הפופולרית, שזה... מפוצץ את המוח ובעצם אני עובר על כל התהליך של היצירה של שני האלבומים ובמרכז הספר עומד הסיפור על סיבוב ההופעות ה... האחרון שלהם שהוא סיבוב הופעות מאוד דרמטי אם נסתכל על יפן והפיליפינים זה סיבוב הופעות שלראשונה ביטלס זה לא כל כך אהובים הם חוטפים שם ביקורות והפגנות. בפיליפינים גם אפילו קצת אלימות, ואחר כך הם עוברים לסיבוב ההופעות בארצות הברית, ה... ש... שיהיה סיבוב ההופעות האחרון, ואז הם חוטפים את כל נושא הביטלס יותר פופולרי מישו. ג'ון לנון. ג'ון לנון, ואחרי שני סיבובי הופעות כאלה, הם מחליטים ש-Enough is enough, מספיק, גם ככה לא שומעים אותנו, גם ככה אנחנו לא מנגנים טוב, וגם ככה אנחנו לא מצליחים להביא את מה שאנחנו עושים באולפן מ-RubberSole, ובטח בריבולבר, אנחנו לא מצליחים להביא את זה לבמות. מ מ מי מאזין לזה בכלל? כדי להביא את זה לבמות צריך להביא עוד נגנים, עוד כלים, ומחליטים בעצם לעשות הפסקה מההופעות, כי הם, אני לא חושב שהם אמרו, זהו, לא נופיע יותר, אלא לעשות הפסקה. לעשות הפסקה גם של חודש עבור דברים אחרים ולהתכנס שוב באולפן. והסיפור היפה הוא שפול שחוזר מאמריקה מביא איתו את הווייב של הלהקות מהחוף המערבי, הלהקות עם השמות הארוכים האלה, שהתחילו לעשות מוזיקה פסיכדלית, והוא אומר, אוקיי, בוא נוציא את האלבום לסיבוב הופעות. נגיד שזה להקה חדשה, סרג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד והאלבום הזה ילך לסיבוב הופעות במקומנו. ואתה יודע שבדיוק הקטע הזה שבו uh, הביטלס נוטשים פאזה אחת ועוברים לפאזה אחרת זה בדיוק הקטע שהוליד את uh, תיאוריות הפוליס דד כן. ומישהו אחר החליף אותו. כן. כי לא יכול להיות שפול שהיה ככה עכשיו הוא ככה. כן. Uh, טוב אתה בטח מה. אתה הרי לא מקבל את תיאוריות ה-Pole is dead. היא מאוד משעשעת. כן. יש לך טיעון אחד ויחיד, אחד ויש הרבה, טיעון אחד ויחיד שמפריך את פוליסדד? כן. טוב, תגיד. אה, אתה רוצה לשמוע? בטח. שהתיאוריה הזאת פרצה בכלל ב-69. זאת אומרת, אחרי פפר רוב הרמזים עומדים במרכזו של... פפר והאלבום הלבן. נדמה לי שזה התחיל באיזה עיתון סטודנטים בכלל. זה התחיל <אח> בתוכנית רדיו כמו שלך, שאיזשהו שדרן בארצות הברית קיבל שיחת טלפון מאיזשהו סטודנט, שאמר לו, תשמע, יש לי רמזים לזה שפול מקארטני וזה היה ב-69 אחרי היציאה של האלבום אבי רוד. כי באלבום אבי רוד, כשהוא יצא, אז אמרו, זהו, המצעד הזה שיש שם על ה... מי הולך יחף. כן, המצעד הזה זה, זה, זה, זה, זה תהלוכת לוויה. אז uh, זה רק, זה קרה רק ב-69, ואחר כך כשהלכו ב-reverse אחורה התחילו למצוא כל מיני דברים. אבל שוב, זו תיאוריה מעניינת, משעשעת. Uh, יש לי אפילו ספר על זה שאני נהנה לקרוא בו, אבל... אבל אתה אומר, אבל. פול איז לייב. כן. הוא הרגע הוציא גם אלבום הופעה. פול איז לייב, נכון. פול איז לייב, נכון, כן. בשנות ה-90. כן. Uh, טוב, דיברנו המון, אנחנו צריכים עכשיו לשמוע קצת uh, מוזיקה. נכון. עדיין מ-Revolver, ו... לא, אנחנו עכשיו כבר בפפר. אנחנו כבר בפפר. אנחנו בפפר, נכון, עזבנו את-Revolver, מה? טוב, הנה הסיטר. ג'ורג'י אריסון. Within you without you. יאללה. Sure זה היה ג'ורג' הריסון שנדלק על סיטר, נכון, ונדלק בכלל על כל מה שקשור להודו. רבי שנקר, רבי שנקר, אמר mm -hmm. אגב, למה, למה אמרו על, על, על ג'ורג' הריסון שהוא The Shy Bittle? Um... לא הביטל הנחבא היה... אל הכלים, אנחנו מתרגמים כן. את זה לעברית, יפה. הוא, הוא לא היה כזה ביישן, אני חושב שזה קשור איכשהו בסרט האר דייז נייט. בסרט הזה ניסו ככה למתג כל דמות, שלה, כל דמות אה, ביטל כאיזה משהו, נגיד ג'ון השנון והחצוף, פול הנחמד אה, וג'ורג' וג מותג כזה, אתה יודע. כשקט, אממ, אבל אולי באמת הוא היה שקט בתחילת הדרך, אבל אחר כך הוא היה מאוד מאוד דעתני ומתלונן ודורש את מקומו בלהקה. בין... ולא נשכח את זה שבעצם הוא היה האקס ביטל המצליח הראשון נכון עם אולטים מספס ומי סוויט לורד שהוא גנב יפה מהשיר כן. אלס. מנקמה uh, שלו, מנקמה מתוקה בלימון כן. ומקארטני כן. עכשיו אנחנו נשמע שיר שגם הוא יש בו קצת uh, אישוש לתיאוריית הפוליס דד. כן. He blew למרות ש... Uh, בימינו אנו אנחנו כבר יודעים שמדובר אה, בהשראה מתוך כתבה בעיתון שג'ון ראה. על, על החורים בכביש. לא, אני מדבר על ה-BluIS מיינד, הוא ראה את הכתבה על התאונה של טרה בראון, שהיה חבר טוב של, אה, בעיקר של מקארטני, בחור צעיר, בן 21, שהיה אה, בין היתר גם יורש לאימפריית גינס. שהיה גם uh, קצת טראבל uh, מייקר, ועושה צרות, ונסע uh, במהירות באותו יום, ועשה תאונה, והיא בלו איז מיינד אאוטינקר, ולנון uh, פשוט כתב את השיר הזה, לפחות החלק שלו, כי מדובר פה בשיר שהוא uh, ממוזג uh, בין yeah. uh, פול לג'ון, את החלק שלו הוא כתב בהתבוננות בעיתון. כולל החורים שאמרת, הוא ראה כתבה על חורים, הוא ראה כתבה על אלברט הול, הוא ראה כתבה על טרה בראון וכתב את השיר. זה מה שנקרא כתיבה אסוציאטיבית. לגמרי. אז... It uh... ain't a day in the life. עוד אחד מה... Uh... אולי השיר הכי יפה של הביטלס, אולי יצירת המופת הכי יפה של הביטלס. Uh, בהחלט, עכשיו אנחנו נבדוק למה זה לא מנגן, שנייה. ועכשיו אנחנו ננסה עוד פעם. זה הסוף של הקודם, ו... תכף יבוא. אנחנו עוד לא... אני לא ו... הוא ידבר על רקע השיר, מה אנחנו שומעים כאן? אנחנו שומעים את הרפריז, את החזרה של שיר הנושא, של סארד ופפר, כן? זו רגע פעם הראשונה, אגב, שהביטלס מקליטים את אותו שיר פעמיים בצורה שונה. וזה בעצם בא לתת את ההרגשה הזאת של אלבום קונספט, במרכאות, כן. של סיפור הלהקה, שיש את הסמל פפר שמוביל אותה. מבחינה כרונולוגית, הם הראשונים שבעצם התמיהו את האלבום קונספט? לא חושב, אני לא חושב, אבל היו אלבומי קונספט גם בשנות ה-50. לא הרבה, כן? אבל הם הראשונים שהביאו את זה לפוקוס. אחר כך הגיעו אלבומים... כמו תומי, שזה ממש אופרט רוק. טוב, תומי זה כבר ב-1970. 69. 69, כן, אבל בהחלט הם שמו בפוקוס את האפשרות לעשות אלבום כחבילה אומנותית, גם כעטיפה, גם כשירים שאין בהם מרווחים על הוויניל, אגב, ריח וויניל. אז כן, אלבום שונה לחלוטין ממה שיצא עד אז. והנה הגענו. It ain't the Mommy had just won the war a crowd of people tell away but I just had to look having read the זה קטע מדהים. כן. זה אחד הסיומים הכי יפים שיש במוזיקה של הביטלס, ובכלל. נכון. אתה מרגיש, זה מאוד סינמטי. מאוד, גם uh, ג'ורג' מרטיני. ג'ון לנון. ג'ון לנון מחר יום השנה 45. היום לב... העצוב הזה בשנה. כן. Uh, והבאת את ג'ון לנון. מחוץ לביטלס, כן. עם פלסטיק אונו-בנד. לדעתי האלבום הכי חזק שלו, הכי אותנטי. אלבום. בוא נזכיר רק פלסטיק אונו-בנד, אז היו את כל ההרפתקאות שלו עם, עם יוקו, שיצאו ב, ב, בתקליטים, To VIRGINES, כן. וזה... 아, כן, ההרפתקאות האוונגרדיות, כן. שאני חושב שאף אחד לא האזין להן באמת. לא, קנו את זה בגלל התמונות, העטיפה, אחור וקדמי. אוקיי כן אני לא יודע לגבי האלבום הראשון האוונגרדי הם הופיעו בעירום אז אני לא יודע אם קנו גם את זה אבל כן רק בגלל זה בשקית חומה רק בגלל זה בשקית חומה רק בגלל זה יכול להיות כן כן אז האלבום הזה פלסטיק אונו בן מביא את 1970 מביא את ג'ון בתקופת אחרי הביטלס כשהוא מנסה ככה לפתור את הבעיות שלו עם בחור עם מהרישי אחר בשם דוקטור ארתור יאנוב. מביא איזה שיטה מאוד מעניינת בשם הפריימל סקרים. Tears for fears. נכון. והוא בעצם שופך את הקרביים שלו באלבום הזה עם להקה מאוד מינימליסטית. זה רינגו על התופים, קלאוס פורמן בבאס. שצייר את ריבולבר. נכון. והוא פסנתר גיטרות, ועדיין, למרות המינימליזם הזה, זה אלבום מאוד מאוד עוצמתי ליוקו יש חלק באלבום הזה למרות שזה נק... נקרא פלסטיק אונו בנד אבל כן. יש לה חלק פלסטיק או... אונו בנד זה רעיון זה לא כל כך להקה כי כשהפלסטיק אונו בנד הופיעו לראשונה זה היה גיב פיס אצ'אנס זה היה גיב פיס אצ'אנס זה היה ב, a זה היה ב... A chance, זה היה ב 69 בטורונטו היה שם את אריק קלפטון בחלק מהרכב זה מין רעיון ולא הרכב והנגנים שם מתחלפים. ו... יוקו באלבום הזה ספציפית לא הייתה מעורבת, אבל באותה נשימה עם האלבום הזה יצא הפלסטיק אונו-בנד שלה, שזה בעצם יצירה שלה, שבו היא שופכת את הפריימל סקרים שלה, באופן שלה, בשיטה, בשיטות האוונגרדיות שלה, ובאמת יצאו שני אלבומים באותה נשימה. He's and her's. כן, כן, לגמרי. אז אמרת בואו נשמע את מאדר. מאדר זה שיר החזרה של ג'ון לילדות, לסיפור העצוב שלו עם אימא שלו, שהוא בעצם מאבד אותה פעמיים אה, בחיים שלו, הפעם הראשונה כשהוא, כשהיא מוסרת אותו במרכאות לדודה מימי, ובפעם השנייה שכטינג'ר בן 17, הוא, היא פשוט נדרסת ו, ונדרסת למוות. וזה שיר אה, שמרטיט. Mother, mother, you had me, never have you. אתה מגיע? כן, לאט לאט זה מגיע. אתם יודעים שאתם מאזינים לרדיו קסם, 106 FM, מעדן ויניל. אנחנו חוגגים את הביטלס, וחוגגים גם את uh, חייו והמוזיקה של ג'ון uh, לנון מחוץ לביטלס. אין <אם> <אם אם> לנו עוד הרבה זמן, אבל תשארו. מה זאת <אם> אומרת, <אם> אבל תשארו? בטח שתשארו. טוב, זה ג'ון לנון צורח את נשמתו. את נשמתו כן. ואתה רוצה לשמוע עוד שיר, להשמיע עוד שיר מתוך האלבום הזה של כן. ג'ון לנון. אחד השירים שאני הכי הפכנו אוהב. הפכנו צד, כן. וזה שיר לפני האחרון. למה גאד? גאד. גאד זה מין שיר סיכום uh, של ג'ון את התקופה הזאת, בין היתר גם של הביטלס. שיר שבו הוא uh, בעצם גם קצת פונה למעריצים ואומר להם, uh, שוטח את המניפסט שלו. Uh, זה שיר האני לא מאמין, יש תמיד את השירי האני, את המניפסט האני מאמין, זה האני לא מאמין, והוא מאוד יפה, uh, הוא מאוד חריג, הוא מאוד סוגר תקופה. Uh, I don't believe in Beatles, זו אמירה מאוד חזקה. Uh, וגם יש את התיפוף היפה של רינגו. עם הפילרים, בין אני לא מאמין אחד למשנהו, שזה מבחינתי יציאה מבריקה. אז תגיד לסיכום, אתה לנוניסט או מקארטניסט? אני ממש איפשהו באמצע. אני מתפעל מאוד ממה שיש להציע לכל אחד מהם, מהמלודיות של מקרטני, מהשנינות של לנון. ואני גם מתפעל מהאריסון, אז אני מתפעל מהביטלס. אתה מתפעל מהביטלס? כולנו מתפעלים מהביטלס. כן. הנה, נראה לכם שוב, כן? הביטלס המהפכניים. הקדמה, אגב, של האחד והיחיד, דני רובס, כן. איפה אפשר להשיג? אפשר להשיג את הספר בסניפי סטימצקי, באוזן השלישית, בחנות ביטניק. מספיק? מספיק, לא? כן. תיכנסו, תמצאו, תקנו. לגמרי. ותהנו. תהנו. ואולי אורי יגיע לשם יום אחד, יחתום לכם. טוב, דיברנו הרבה על גוד, אבל uh, יש לנו פה משהו אחר. המחט נחתה על לוק את מי. כן, okay. כנראה שהמחט רצתה כן. להגיע לזה. יש לה רצונות משלה. יש לה רצונות כן. משלה למחט. זה גם לא, לא רע בכלל. לא, בכלל לא. אז נשמע, לוק את מי. שלוש דקות יש לנו לסכם את הפגישה הזאת עם אורי קואז, הביטל מניק הראשי. <laughs> יש פודקאסט ביטל מניקס, יש די... עמוד פייסבוק <laughs> ביטל מניקס. קבוצה. קבוצה, תיכנסו, תצטרפו, תשמעו, תקראו. היה לנו כיף ביחד. כיף מאוד. ולא שמענו כמעט כלום. אז uh, תבוא עוד פעם ונמשיך uh, לשמוע ביביוס. בשמחה ביטלס. רבה. אפשר הרבה. בשמחה רבה. תודה לאמירה שהפיקה אותנו. תודה, תודה אמירה. תודה לרובי, תודה הטכנאי. רובי. תודה לכם שאתם uh, מאזינים לנו כל כך יפה. אנחנו עוד לא יודעים uh, מה יהיה בשבוע הבא, אבל גם בשבוע הבא זה יהיה נחמד מאוד. ואנחנו מסיימים עם הבחירה שלי. ו... In my, life. In my life, אהבתי הרבה מאוד שירים של הביטלדס, אבל אני חושב שזה במיוחד. אז אורי, עוד פעם תודה. תודה רבה, ובחירה ובח... מעולה. תודה רבה, ונתראה פה עוד פעם. ביי. בשמחה, ביי ביי. שבוע טוב, רק בשורות טובות, רק בשורות טובות. תודה אורי. תודה. ביי.